O, buxarə və As-salə, idarəfə, bəməmin Yəni, buxarə buyurur, həmçinin namaz var ayrıca səfərdən gələndə Yəni, bu doğrudan, bu sünnətdir, lakin çox az tətbiq olunur bu sünnət Çünki səfərdən gələn kimi hamımız qaçırıq evə lakin sünnətlə gələk, birinci gəlməliyik meçidə Meçidə iki ürkət namaz qılıb soru gedmə Sünnətlə belədir. Və burada Kəb ibn-i Məlik deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əgər səfərdən gələndə birinci məsciddən başlayardı. Namaz kılardı, sonra gələrdə evinə. Və həmçinin burada Cəbir ibn-i Abdullah radiyallahu deyir ki, bir gün gəldim, gördüm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və Üdə səfərdən gəlmişdi peyğəmbər sallallahu əleyhi deyirdi ki, iki namaz qıl. Bu bunu gənamısan. Namaz ki, bu hadisə ki, insan həmişə səfərdən gələndə yaxşıdır birinci sünnətlərimizlə gəlmək. İki namaz qılmaq və getmək. Və bu da həmçinin indi gələcək qabaqda, həmçinin yəni evdə də eşidənlər belə hazırlıq görsünlər. Hazır olsunlar sənin qarşılamaq evə birdən kirmə bəyənilmir. Evə pisdən kirmə bəyənilmir. Gələk, gələndə səfərdən xəbər verməsən gəlmə. Aydın bəy, bura kin o vaxt balaca olub şəhər, yəni da Məkkə şəhəri indiki Kəəbə məscidindən balaca idi o vaxt. Hətta Mədinə indiki məsciddən balaca idi. Aydın bəy ona görə gələn kimi girirdi məsciddə. Artıq gəlirdi ki, plan keş və izlə hazırlışla onu qarşılamağa və sonra gedir evə. Bu heç məcəbdi. Va şimdi bu zənglə söhbət var, yaxşıdır. Zəng lakin bu sünnət tətik olmalı idi. Məscidə gəlib iki rükət qılub sonra getməyə. Baxmır. Ə, haram vaxtdadır. Lakin bu təhyyə məscid deyil axı. Məscidə girəndə iki rükət deyil. Bəzi səfərdən gələndə iki rükətdir. Aydındır? Və ona görə Yox, məscidə girəndə, yəni lazım deyil. Arıca səfər namazı qılmaqdayam. Arıca səfər namazı qılmaq, yəni e, məscid namazı qılmaq təhiyə lazım deyil. Dağçı ayaq girəndə, dağçı zöv azan olub. Təhiyə namazı bir dəfə bunu bildiyən ki, ayrıca namaz deyil. Dağçı zöv namazıdır. Zöv namazından qəla bilirsən ki, ki sünnətlər var. Azan olub girmisən məscidə. İndi nə təhiyə qılması, sonra sünnətləri, törəkət lazım deyil sələ sünnətləri qıldıracaq qıldı. Yəni təhiyyə deməksə nədir? Məqsəd odur ki, sən namaz qılıb oturasan. Əgər sən zördən qaba azandan sonra girmisən, sünnətləri qıldım, altın məqsəd yerinə yetirildi, namaz qıldım, oturdum. Yəni təhiyyə məşə ayrza namaz deyil. Həmişə səfərdən gələndə məscidə lazım lazımdır təhiyyə məşə qılıb, sonra səfərdən gəlməyə görə namaz qoyur. Ələ namaz səfərdən gəlməyə görə iki ölkə namaz qılmaq, O kifayət eləyir. Aydındır? Və bu məsələ belədir. <coughs> Sonra Buxara Rəhmanullah vurur: "Bab Yəni məscidə girəndə 2 rükkət namaz qılsın. Və burada Əbi Qasada Əbi Qasada deməli salaməyin rəvətində deyir ki, peyğəmbər salsın deyib, əgər biriniz məscidə girsəz, oturmamışdan qabaq 2 rükkət namaz qılın və məslihə girəndə də bu sünnətdir sünnətdən də məslihə girəndə namaz qılmaq, iki rükət və <coughs> burda namaza rükun mənasında gəldi dedi ki, fəliyər k, rəqatəyin iki rükətdir, namaz qılsın, rəqat rükun mənasında gəldi rükun mənasında gəldi, necə ki, Allah atala ayədə həmsə rükun, namaz mənasında, i̇şte, həmsə qorxun, ixilas mənasında, necə Allah deyir, onlar iman əhli ki, onları namaz qılarlar zəkat verərlər rüku halında, yəni qorxalaq ixlasla yəni namazda rüku yox aydınlam üçün burada da bu ərəb deninin xüsusiyyətlərindəndir bir dənə söz nesim ayanda işlənir və bu namaz da sünnətdir yəni namaz, və lakin yaxşıdır, oxdurmamışdan qabaq yəni salam verə bilərsən yəni mescək yaxşıdır belə sünnətdən yaxşıdır belə ədəbdən gir meçidə, salam ver, şüket namaz qıl, sonra ged, otur, sonra ged, danış. Sünnətdən yaxşıdır belə. Girib salam verə bilərsən, yəni, bəzi qardaşlar bir araya yayılmışdır ki, salam vermək də olmaz. Gələk, namazı qılarsan, sonra salam verə bilərsən. Yəni, salam verə bilərsən, eləki, ənlən yaxşıdır. Çünki, ənlən gəl, görürsən, söhbət uzanacaq. Keyfi ha, Bəl başladı söhbə, ona yeri yersən, arac sonra gəl, sünnət danacaq. Girəndə ümumə salam verir, sonra iki ülkət namazı qıl, sonra qədə oturur, sohbət verə. Aydın sünətlə belədir, yaxşıdır. Və <coughs> salam verirlər lazımdır, bəhkdən eləmək. Xüsusən namaz gedən vaxtdır. Azir qardaşlar namaz gedir, bəhk səslə salam verir, lazımdır. Aydınlə və el elm məclisi olanda lazımdır bəhkdən salam vermək. Vələ sakitçi salam verir, oturur yinə. Aydınlə və. və sonra burada e, müxarrafınla başqa məsələyə keçir, Olaqalsın inşallah ki əndə əsləməzi Allah Allah və ləyə.